seid acht gset fer hemsch er will gerne sparn wundert sich der schlehne teil ja. mal kleiner recht dahin es ist doch eigentlich der einzige rausweg von sich allein puter zu werden mit dem weg wird er nicht weiter gehen als gehen noch in sparn die wo smüsen wo de nacht bringt, bringt sei in spannerein Es handelt sich nicht wegen müssen, es handelt sich wegen können, sagt Mirkin. Die können, was können sich allein besiegen, das ist der erste Geburt. Das ist es doch, Tage, was ich sehe, sagt Zachari, reutwendig. Ich bete euch, helft mir darin. Die Tieren stehen offen für jeden. So haben sich beide die Hände erlangt, um sich zu gangen. Später, wenn Mirken ist gegangen, verlassen dem leeren Stief, hat ihn Frau Hurwitz gehabt in der Winkel. Sogt noch, jünger Mann, hat er noch ein paar Groschen auf der Tramwey? Er hat eine ganz Geld geworfene Feier. Mirken ist gewohnt, er steuert von der Frage. Wegen dem hat er gar nicht geklärt, es ist ihm etwas vorgekommen, so im Ordner zu befinden sich in der Saalage. Keine Sache habe ich nicht. Nehmt der Wahldepot Gilden. Steckt sie ihm in Hand dran Silbergeld. Aber Frau Hurwitz gießt sich mir genug mit Reutlichkeit und der Teuerung. Nun, als ihr gefängelt sich, wird er gehen zu Füß, mir können sie raus von ihr Küchen zu tun. Aber vergesst nicht, morgen auf Mittag zu kommen, weil wir überreden mit dem Mann, was man kommt und um verreicht. Ich habe meure, als ihr werdet jetzt da von euch knellen wie die andere. Wenn Mirkin hat gehaft verlassen, ihr Stöp, hat sie sich genommen zum Schöchleinen. Sie hat schon gewusst, als das es sein konnte. Meine Damen hat er in ihm etwas reingerät. So lieb, was Mirkin hat getan, ein Arsch gehabt. Und ein jungen Mann wird euch kommen, jetzt zu Hingern. Ist sie jetzt umgefallen auf ihn? Gib noch ein Kick. Meine Gott, strapt es. Er hat es nicht gekonnt, sie sein. Thomas hat einer was zu essen. Wus, die Welt wird schon der Finn ausgeleistet werden. Wenn er wird sich peinigen, wie uns als einer. Nun, Karl, ist er doch nicht gewohnt, dass sie er sich zu gewöhnen. Verwus ist er mehr, mehr eine für uns. Wenn er will sein mit uns, soll er vielen das, was mir fehlt. Es ist doch sein Geld. Er hat es doch gejagert von seiner Mutter. Was heißt gejagert? Für was kommt ihm das zu jagern? Für welchem Mann zum Teufel? Und was heißt sein Geld? Gegangen wird Geld, das ist es. Geraber wird Geld, gegasselt vom blutigen Schweiß von seinem Futter zu arbeiten. Abwegerissen Bräut von kleinen Kindersmeilen ist es. Hat sich der Jacqueline gekocht. Was heißt sein Geld? Ihr weiß, wie er so immer sammelt, und vermeigens lein leint und er wird wissen ob gespürte schuhen vom menschen leben nicht der schluffene nacht nicht der lebte tag ungesammelt menschenblut menschenschweiß zu kochter der schlehne hört no hört no was meint ihr a se red veram um, versammlung von arbeite ihr weisen thanksgiving kommt ihr schon geht Ich wollte nur gewollt sehen an euch, ob ihr wollt, euch aufgesucht habt, wenn es auf euch umgefallen ist. Der Schachlina hat sich herausgeriegt von unter ihrer Hände. Mhm. Kapitel 15 Ein hüngeriger Bandtisch Nach allem ist der Mensch am nunsten zu seinem eigenen Leib, hat sich Mirkin gesagt. Und Efscha hat der Schachlina recht. Der einzige unheimliche Faktor im Leben ist die kalte Neut. Sinter hat sich gefühlt abgeschnitten von Nuppel, wie er hat ausgedrückt, sein entgültig zu reißen mit seinem Futter. Und ist gewohnt, entgegengestellt seiner Bedürfnissen zu der nunster Zeit, hat er von keinem Sachen gekonnt geklärt, nur wie er soll sich zu versorgen. Die Frage von morgen, von Nachtleger, von Mutterkässen, hat er weggestoßen alle übrigen Frages. Er hat der Fülle ausgelöscht und seine Aufregung gegen den Futter. Verstimmt alles und sein ganzer Gedanke ist gewinnt konzentriert auf eine Sache, wie zu nennen auf nunsten Mitteln. Alles Übriges ist er aufgetrotten und verrückt geworden in der Zeit, wartet nicht auf eine andere Zeit. Er hat noch eine Fülle gehabt, wo zu wohnen. bei der Almohne von Doktor ist gewähnbar zu bis Ende heutig. Doch hat er sich schon gefühlt, wie er rausgestellt auf der Gase. Nicht physisch, nur geistig gefühlt an Minderwertigkeit und an Gefallenkeit. Punkt, dass er wie sein Leib und Leben wollte mit einem Uhr Gefallen im Preis und keiner will es ja nicht kaufen. Auch seine Lage ist gar nicht gewähnt, als er verzweifelt, wäre und gemeint. Menschen welche seine nicht gewohnt zu sorgen wegen seiner täglichen leuten wären bei dem plötzlichen gefinnen sich mit dem punem zu der neu asäufern leuren wie unbehaufene kinder wo es ihm stellt zum ersten muller weg mit napeire frher als er hat sich nicht genötigt, ist ihm gar nicht eingefallen, als er mittig essen ist eine so wichtige Sache, als er sich auf dem aufstellen darf. Wenn er ihm gebeten, mitzueressen bei den Horwitz ist, hat er es genügend für seine Nichtigkeit wie ein Trinkwasser. Jetzt aber hat sich ihm ausgedacht, als er steht bei ihm auf den Sternen umgeschrieben, als er züngerig, in keinem Wetter noch reingehen mit der Frau Horwitz in Stieb, wenn alle schönen Ruhplänen von seinem Pohnen zu Wusseres gekommen sind. Er hat sich zulieb dem herumgetreten Gass und aufgewandt, bis ihm ist alles gekommen, als dort, bei der Horwitz ist, hat man schon lange gegessen. Keu aber, hat er geöffnet hier, hat ihm nicht gegengeschlagen eine Reihe von einer Burggeburscht, die ihn gebracht hat, das Wasser zu wollen. Er hat gefunden, die Familie am Tisch bei dem ungezündeten Lomb. Alle haben gegessen mittig. Keimu hat Frau Hurwitz zu Stieb nicht herausgerufen, bei ihm ein er saftwaren Gefühl von heim in Zugehörigkeit wie jetzt. Dem Spruch sitzt er in dem gedeckten Tisch, wie der Schein vom Milchlomb ist gefallen über die Peinemuff und über die Schüsseln mit Essens. Eine feinbar dicke Wärmkeit, hat geherrscht auch an dem Tisch. Frau Hurwitz mit ihr Mütterlach auf dem Puhnen, wo es weiß, dachte sich, von alles Dingschein, als sie ihre Hände nicht gehabt haben wollen, und als sie es sehr hungrig ist gesessen, aber lebte herum ihr größten Teller mit Kartoffeln und Kreuz und geteilt Portis mit der Gopo und der Löffel. Wo sie hat gehalten in ihrer energischen Hände. Ein Geschmack zusammengearbeitet, Metaparres sind an euch gegangen von dem Teller und sie legt sich über dem Tisch über der Stube. Der Geschmack von Reutenborsch und mit Fleischsaft und Zibbele und gereichts begossene Kartoffel sind euch dergangen zu ihm in dem euch gewegt in euch gefend alles seine Urden in alle Zellen von sein heut haben gesucht zu trinken den Geschmack in Pare von nassen. vor Schasorin sei er Hunger zu stellen. Sein Mäuel ist fuhr geworden mit wärmlichen Gaffen. Seine Nuslecher haben sich verspreit in alle seine Kusche mit Gedanken, zu einem vernünftigen Weg mit der wilden Verlangen, euch hereinzustecken, sein Gopo in den Teller, von wann es geht, euch oft die Paare einzubeißen. Mirkin hat sich erst verschämt von sich allein, Er hat keiner gar nicht gewusst, als Essen ist ein er sehr wichtiger Rennen, was konnte ich machen wild. Als Bräut mit Kimmel bei Schotten, wo es eher sehr tetzt auf den Tisch herum, ist ein er sehr teurer Bissen. Und als gepickelt Fleisch und Kartoffel, auf er viele rechten Bureke Borsche. In der Schüssel sind a solche Geschmack Sachen, als es konnte ich ein altes Ding machen vergessen. und auf viele eine Miese Sache aufzudänen, eine Biese zu erreichen. Gut, wo Sie sind gekommen. Wir haben gewartet auf euch mit Mittag. Nicht gekonnt erwarten. Kommt flinkere her zum Tisch, sagt Frau Horwitz. Er macht schon gerade für ihn einen Platz, auf welchen sie schnell schon eine Begatelle stellen. In Mirkenen hat sich er gegeben einen weckeren Appetit, wie bei einem hüngerigen Hund, wo es da seht ein Bein. Er hat auch aufgeschlungen das Wasser vom Mäulen gesucht. Er schütt, nicht gewusst, als er war. Er schnau, was aufgegessen in der Heim. Was erzählt er, was er meins ist? Er hat auch aufgesucht eure Mittagin in der Heim. Kommt er her zum Tisch. Mirken ist reut geworden. Er hat sich ihm schon etwas ausgewiesen, aber sein Hunger hat ihm verraten, vor allem in den Augen. Er hat wie ungeschrungen auf seine Appetit-Kuschel und umgerufen sich mit einem sicheren Ton. Ich wollte sich ein wenig geschämt, bei euch zu essen, wenn ich hüngerig bin, hat er sich bei mir zu schmeicheln. Frau Horwitz hat ihn umgekriegt mit einem Neug und gesagt hat sie ihm mit einer gutmütigen Gelächterung. Ist es nur Rämmes? Mami, hat die älste Tochter gezeugt, die Mutter bei der Schürz. Mirkin hat schon beherrscht seine Appetiten und geguckt ernst auf seine Spitzfinger. Ich glaube, als Herr Mirkin ist erwachsen genug zu essen, wenn er ist hungrig. Kommt der Lehrerin zu Hilfe. Na, no, weib, er sehne schon so. So hab mir das mit dir zu kommen. Zu dir willst ja, zu dir willst nicht, sagt der Lehrerin. Und kann auch erholen mit Mirkin in einer unangenehmen Situation und kann auch erholen zu führen, dem Gespräch auf ein anderer Thema, hat er sich weiter gewöhnt zu merken. Mein Weib hat mir gesagt, dass er will sich widmen will unserer Profession. Ja, ich weiss nicht, ob es mein Beruf ist, nur ich meine, als ich für das Gehirn gehad. Das ist schon viel, Gehirn zuhören, man sagt. Es wird nicht sein schwer. Noch dazu für euch, wo es geändert hat die Universität. Ihr er wird davon abgeben an Examen und werden bestätigt von einem Inspektor, Danuch wird er können auf dem Lektzitz in Schulen. Er wollt bald bald abdav tun, ein paar Stunden im privaten Heiser als Korbettiter. Das ist die erste Sache, sagt das Weib. Nun, nun, ich kann euch warten ein bisschen. Er hat sich geräutelt bei dir, Wärter, wie er wollt sich müde gewinnen, was ist nicht richtig. Ich kann euch fragen in der Heiser, wie ich komm. Ich glaube, es wird nicht sein, schwer zu gewinnen zu stunden, sagt der Mann. Es ist sehr liebenswürdig von euch, nur ich weiß wirklich nicht, wo sie hat sich zu mähen hat. So schlecht hält es noch nicht bei mir. Die letzten Wärter sind ein Reusgesuch geworden in einem sehr verlorrenden Ton, als es hat verraten hat, seine ganze Situation und alle sind etwas mit der Mühl stillgeworden beim Tisch. In einer Weile herum, als alle haben schon geschwiegen, in Gewalt schon immer gerne verbesandisch hat sie rungerifen der älste Tochter Helene. Fa Wusselher mirke nicht geben bei uns in Schule kan Lektiz von Russisch. Unser Russischlehrer ist ja nun bisschen der Genovnik. Die Kinder machen nicht kein Progress. Ich mein, als wir man soll umwenden Protektion hat durch der Doktor Weber Silberstein kommen bekommen die der Läube nicht von Spekter drauf. »Wir haben schon ein paar Mal gehört solches.« Dem russischen Lehrer hat der Inspektor hereingesetzt, nicht für Lernen, nur für Kusherkeit wegen. Er glaubt nicht, als er wird zulassen an anderen russischen Lehrer in unserer Schule. Ist. »Wir wollen in Bad Surin sein geholt, und Lektions wird geben Herrn Mirkin. Er will doch nicht mehr so wie so sein geholt,« sagte die jüngere Soschke, wo sie ständig gewöhnen, dass solche Sachen erfinderisch ist. Wenn sie davon etwas haben kann, wenn man mischt und lernt die russische Sprache. Der Lehrer hat geschwiegen, die Tochter hat umgeregt eine delikate Frage. Die Schule hat sich kaum mehr gehalten und ständig hat mit gelebten Sorgen. Noch nimmt man auf sich eine andere Gehör zu, weil es eine schwere Sache ist. Mirken ist die ganze Zeit gesessen, denn das Gespräch ist umgegangen wegen ihm, wie er spielte es. Sein Gansbunen wurde geflammt, wurde umgesehen, als der junge Mann kocht sich in seinem eigenen Blut. Alle haben das gefühlt. Und der Lehrer Horowitz, der da findet, am Ende zu machen, hat umgegangen zu reden mit seinem Spruch wegen häuslichen Sachen. Die ganze Zeit, als Mirken ist gesessen und geredet, mit dem Spruch hat er da gefühlt, ein paar warme Augen. was Ruin auf ihm. Er ist gesessen in gehackten Zorys und vorgeworfen sich seine kündige Schwachkeit und Verleuernkeit. Er ist da wieder vorgekommen mit sich allein. Täusender und Täusender Menschen befinden sich in derselben Situation, wo sie sind, er, und keiner kümmt sich nicht klug. Er hat sich geräuscht in sein schwarzer Boot rein und gesucht den Weg, wie von dannem eräuscht zu kriegen sich mit dem Gedanke, kein Mönch mehr zurückzukommen, zu überströfen sich allein vor sein und werfen sich auf fremde Menschen. Nach allem, wer ist das, mich hilft, anders zu nehmen in meinen Zuhörern? Und was läuft das, wenn es vor allem neu ist? Er ist sich vorgekommen, noch billiger und noch mehr gefallen bei sich, als wenn er es hereingekommen und noch gesucht hat Gelegenheit, wie sie aufzuhalten, sich vom Tisch und nach Hause zu kommen. Und da ist noch zugekommen, der warme Blick auf ihn. Er hat durch die Haut von seinem Boden und der fehlt ihre warmen Augen und dem Rachmones dicken kam ein weit dicken Brenn von ihren Augen. Was guckt sie als sie? Was will sie? hat er sich geschaut. Er hat aufgegeben, seine Augen ihr einmal vor allemal aufzuentwickeln mit gebäßigem Stolzkeit. Sein Blick ist verstarrt geworden. Es haben gekügt auf ihm ein paar klare, offene, breite, bläue Augen, wo es sich umgehangen auf ein bleibes Gesicht hat. Ihr Blick ist nicht gewähnt kein Rachmunes Blick, noch ein tiefsuchendig, ein schönes, dickblickender Fahr, weil es so will er sein. Dabei ist ihr Gesicht auch so ernst gewähnt. Wo es mehr mir kann, wenn sie geprüft aufwenden hat, Als Ernster und Tiefer hat sie immer reingekickt in die Augen herein, als er sie direkt und als sie bekündig, als sie hat sich erschrocken, als soll sie schon ausdrücken, keine Aufmerksamkeit. Er hat flink wegnehmen mit seinen Blicken, hat sie schon hat gemusst schon kicken in ihre Richtung. Sein Eug hat jetzt gereicht bis zu ihr Hals und ist gefallen auf ihre flachen Ohren mellischer Brüsten. ungetönen aus schwarz-weiß gekesselt Kleidl, was hat sich ihm ausgewiesen, aus so heimischen Bekan, von ersten Mal noch, wenn er hat gesehen, ihre Mädelsche Figur, hat sie geschnitten aus einer Uhrme Linie, als er hat erweckt Rachmunis zu sich, wie ein Teub. Als in ihrer Figur ist gewähnt Mädeluhren und nicht unerwartig. Das Gefühl von Rachmunis hat geweckt die Flachheit von ihrer Brust und ihr europalen de Orums Mirkenen unser Gedacht als er halts fischen seine finger an den buffet der pinsel um murge hat a sehr er sonnes weit tun er hat murge hat so kik noch vier a viele of vier kaftendel a sehr sonnisch zu kallegen mit seine blicken er hat sich gemeh zu trachten wegen etwas besonders hot wegen essen was war got sich herum auf dem tisch na no, der repetet hat sich hat Sinn wie eingestellt und ne er hat geklärt von wannen er nimmt sich in einer sa mädlischen schwachen kerbe er a so starken blick und gteil er up zu haken hat er noch abgewartet bis das mittig wird sahnt vorbei und um geklippen sich er wegzugehen frau hovitsch hat den verhalten bei der tier ich will er sagen mit der namis panamerikaner als er sah fieren sich hat heftig gepasst in jener Erde, von wann er kommt. Wie man hat nicht gehabt, etwas besser zu tun, nur zu spielen, sich in Zeremonies. Schein wollten wir gewinnen ausgesehen, wenn wir wollten sich einer von den anderen geschämt mit der Sache sagen. Wie er soll, wollten wir gewinnen gelebt. Wie er soll, wollen wir sich keinen am Hof wenden zu euch, noch etwas, wenn wir wollen sich gewinnen erneut. Aber sie rechnet sich mit solchen Kleinigkeiten, wie ein Mittelpunkt zu essen. Das ist auch schon gut für reiche Menschen. Wir können sich nicht erleben, wie solche Sachen. Ihr habt recht, hat Zachary sich auch sehr gut geblieben. Ein Nummer, habe ich gehabt, ein paar Gilden. Hat ihr nicht gewollt nehmen. Heute habe ich nicht mehr wie Groschens. Nimmt es und geht rein in ein milchiges Restaurant und esstub. Sogt sie herausnehmendig von ihr Scherzentasch Kleingeld und immer reingesteckt. Ihr seid doch hungrig, ich weiß doch. Mirken hat sie genommen die Kuppe nicht mehr beißt, wo sie ihr dem gesteckten Hand rein. Äfst ja daft ihr etwas für euch. Ich will mir keinen bogen, wie es ist. Wo wird ihr sich bogen? Ich will sich flinkeren einzugeben für euch. Ich danke euch. Schmiert euch aus der Schicht. Und noch einmal, als wir ein Bein zum Mittag, und wir sind hungrig, essen wir mit. Als nächstes läuft man nach oben mit dem hungrigen Morgen. Wir gehen noch geschwiegen. Warte noch ein bisschen. Den Mäppel konnte er mitnehmen auf dem Weg, zog sie in der langen Tümer Mäppel, wo sie ihr daraus genommen von ihren Küchschänkeln. Zachariot geschmeichelt in sein Bädel rein, und den Mäppel behalten in seinen Taschen. Kapitel 16 Ein Reusgetriebene Mephunik Wenn Mirkin ist er aufgekommen von Frau Horwitzes Trepp, hat sein Puhn ihm gebrennt verbuschen. In der Hand hat er gehalten, die Puhartikoppe nicht mehr dabei ist, was Frau Horwitz hat ihm in der Hand reingestippt, in der Tasche der Mäppel. Er ist sich vorgekommen wie ein Bettler, was geht über die Häuser. Sein ganzer Spruchestolz hat sich euch geweckt in ihm, Und er ist sich er vorgekommen, wie er wollte begangen als schändliche Sache, wo stupte Marois von der Reihe von seinem Spruch auf alle Zeiten. Er ist beißgewein auf sich, was die gefühlt. Wo ist für ein meufundig bin ich dus? Wo ist für ein eiderler, jünger Menschig, hat er sich gesiedelt? Und wo ist für ein scheiges habe ich mit dem, was es gewähne amul? Er hat gewollt, etwas tun als Sache, was er soll ihm einmal vor allem mal abschneiden von seiner ganzen Vergangenheit. Er hat gefielter Bedürfnis, sich allein zu bestrufen, aufzuteuten in sich die narrische, unbedürftige Gefühle vom Spruchstolz, von eigenem Stolz. Wo sie er Stolz geht, hat er sich gefragt. Das ist doch ein übergepusteter Ballast, eingeschafft sich durch Wolltück, wo sie Ehre, ein Instinkt von Privilegierter, Millionen Menschen wo's müssen leben mit karg notwendigs könne sich nicht der leuten des gefühl von stolzkeit und nicht dem luxus von neire. Zur wuß dafür is, verwuß kann ich nicht leben und sei, wenn ich muß. Er hat gesucht nach mittel, wie er soll sich allein zu der nedertn. Sieß bei ihm ausgekemma hat zu gein in der weg stellen sich in mitten gass in euster streckner hand und beiden eine duve. Der Zeichel hat es um Reif gewählt. Menschen leben im Kollektiv wie in Atmosphäre. Einzel für sich kann der Mensch nicht existieren. Das gibt dem Jürgelt das Recht zur Forderung von Rabbim. Es sind nur die Reiche, die leben wie einsame Chais von dem ungesammelten Guts. Die Urme, die es der Neue bringt, zu sorgen, tagtäglich von Schuh zu Schuh über Seierchen Juni, «Sei leben sarisa durch der kollektive Hilf, wo sei geben einer dem anderen, bei teures Alvui oder g'millis reiset, mit der Hoffnung, als einer Schuhe von Neut wird man zurückgeben, als er wie Frau Horowitz hat im Hand gesucht. Seine nur die Reiche, wo schäme sich mit seinen Neuten einer von der anderen, weil es existiert bei seinen Stusgefühl vom Kollektiv». Die Uhrme schäme sich nicht mit seinen Neuten ein-ofeinander, weil sein Leben unbewusst in einem sozial-kollektiven Leben. Euch strecken die Hand nach einer Duwe? Wetter nicht. Er neidigt sich nicht. Er hat die Puh geküppeln mit Beis, was Frau Horwitz hat ihm gegeben auf der Mahlzeit. Der Roman darf nicht mehr sorgen wie wegen der nächsten Mahlzeit. Das Geld wird ihm genügend auf einem milchigen Essen in einem milchigen Restaurant geben. wäre es jetzt dahin gegangen. Ob er tun darf er etwas, geht er zu brechen, sein Stolz. Nein, er ruht zu schlugen von sich, dem er von sich, zu überzwingen sich. Er weiß, was er wird tun. Er wird gehen vorbei, der billige Küche. Das Blut in ihm strömt, bewegte sich hastig. Er fühlt, wie etwas in ihm wird nicht zulassen und gegenstellen sich, wird man davon sich rangeln. Auf dem Weg zum Restaurant befindet sich eine studische, billige Kirche. Jedes Mal, wenn Mirkin hat gesehen, die halbnackte, verfüllte Menschen, wie es wollte, auf sein Stücker Fleisch gefüllt, welche warten und Seierereien für das Tier von der billigen Kirche, hat er gemüßt, ständig herübergegangen auf der zweiten Seite, gerade er soll nicht auf vielen die schwitzende Gebäude verschluckt von der Küche raus, also wie von einem angepaarter Bruderhuis. In seinem Machschufe hat er sich kein Mensch gekonnt vorstellen, sich allein einmal in die Reihen von denen, die es waren auf der Billigen Mittag. Es hat sich ihm gedacht, als er wurde früher gestorben, wenn es wurde ausgekommen, das zu tun. Das Mal aber vorbeigehen in der Kirche ist im eingefallenen Kapriß, daft ja hin reinzugehen. Erweigstellen sich mit den Bettlern in Uppessen ab billig mittig für sechs Groschen. Es ist nicht gewöhn, bloß der Hunger, wo es hat ihn beschleppt zu der Kirche. Der Hunger euch. Der Apple, welchen er hat schon gehabt, aufgegessen mit dem Gas, hat nur auf eine Weile verloschen dem Durst. In seinem leidigen Mogen hat er aber gewirkt, wie er abgekochte Essig. Nach dem Uppessen dem Apple hat er noch mehr als der fehlte Puskat von seinem Mogen und eine Leerigkeit in seinen Gedänen, welche sind er sich zu neufgefallen. Das Mäuel hat gewassert, als er unterschmeckt dem süßlichen Schweißgestank, was schluckt von der billige Küch. No, er hat sich eingereht, als es wirklich nicht so ein Ubstößen in der Witte wie ein anderer Schmull. Verkehrt, der Küchgeschmack hat gereizt sein Hunger und er hat aufgemacht, was ich, als das darf man tun. Mit Schreck haben sich alle seine Instinkten zugekückt, wie Milken geht zu der billige Kirche. Er stürmt sich zwischen den Ohren. All das Ding hat umgegeben, mit ihm zu schreien und zu protestieren. Der Nuss hat er schmeckt die Geschmacken, das Wasser im Meul ist wärmlich geworden. Eine stickende, enge Luft hat ungefähr seinen Hals, aber er hat gar nicht gekückt, als er gewöhnt an Ausbrüfen sich allein zu sein. er neuten sich allein, er schleppen sich allein, er gerangeln mit seinen eingebäuernden Neigungen und zugewöhnter Bequemlichkeit. Man muss sich er einmal vor allem vernichten, besiegen und neuten sich er zu der Ernüderung. Es hat sich ihm gedacht, als mit dem, wo er wird stehen, in einer Reihe mit Bethlers und Gastmenschen, wird er mit einmal abschneiden mit seiner ganzen Vergangenheit. Und auch so wie alle seine Khushim haben noch protestiert gegen den Attentat auf seiner Wohlgebäuernkeit, wo sie Geld bringen auf sie, hat er sie mit Gewalt auch reingeschleppt in der billigen Kirche. Er hat bezahlt seine sechs Groschen und genommen einen erzündeten Teller und einen abgeriebenen, schwarzverdächtigen Löffel, wo es wer weiß, wer es hat Pari mit ihm gegessen. Und er weggestellt sich in der Reihe, Fahre ihm seine gestandene Bettler mit Stückeleiber, wo es hat man rausgekickt von seiner schmutzigen Wäsch und Kleider, bewachsen mit Blotte und anderen Mieskeiten. Hinter ihm seine gestandene verdächtige Pachäunen mit vertrückenden Peinem, er rausgesetzte Augen, ungeschwollene Nase, von welcher es hat er so getrugt reiches von Schnaps und verlegenem Kolbers. Von der Kirche, wo die Kesseln mit Essens haben sich gekocht, hat gesetzt ein Paar und ein Gestank, wie es von sich so dort nicht keine Kerze gekocht, nur eine schmutzige Wäsche und sie lasse eine Seife. In Wolken von Räuch sind gesessen auch um einen langen Tisch, bei Leuchten mit einer räuchenden Glomb, Brühen, wo sie ausgesehen wie dreiviertel Menschen, wie halbe Menschen. Die anderen Teilen haben gefehlt von sich und mit einer Smoodie was hat verraten Kränklichkeit, haben sie ausgelegt mit den Löffel, die rechte Troppens gekerzt von seinen Schüsseln und aufgeschnippt mit den Näsern und Meilern jedes Krischelbreit, was ist auch aufgefallen über seine Kleider. Wenn sie um der Sehner so scheinen ungetunen Puren zwischen sich in der Reihe, haben auf Mirkens Adresse ungeheben zu fallen verschiedene Bemerkungen und gelächtert, Mirkin hat sich nicht gemacht davon, gestanden mit seinem Teller in der Hand und zugerügt sich zu der Kirche. Seine Schreine haben aber gekonnt machen, als er geschickte Maneuvers, als er jedes Mal ein Räusch geschlungen geworden von seinem Platz und verriegt geworden auf hinten. Mirkin hat alles übergekommen, gestuppt sich Leib und Leib mit schmutzigen Guffen, bis er hat endlich sich erschlungen zu der Kirche. Der Kucher, ein Gäu mit fäulenden Gewohnsitz und kränklich reuten Backen, hat ihn umgekickt mit besäufenden Augen und mit seiner Kartoffelnuss, geschockeltem Körper für ihn, wie er wollte etwas gewollt sagen, noch verschwiegen. Er hat ihm gegeben eine größere Portie Suppe, ein Eis gesucht, im Kessel, ein wugendigem Bein, gesucht euch eine größere Stichbreit und erlangt ihn. Mirken hat sich zusammen die andere auf Wege setzt beim Tisch, genommen essende Suppe mit Bräut, hat sich nicht gekrochene Mäuler an. Er hat sich genügt, zu kriegen Appetit zu sein, so wie es der Hunger hat ihm euch zugeholfen. Ihr möcht sich essen mit Geschmack und sich eingereht, als er gar nicht so schlecht verkehrt, es hat ihm sehr geschmeckt. Gestillt sei Hunger, ist er gewohnt zufrieden von sich wie ein Jüngel, was hat euch gehalten, dem Examen, Er hat sich gesagt, nach allem ist es gar nicht als so eine schwere Sache zu hüngeln. Das soll es sein im Ganzen. Er ist rausgekommen in Gas, der frische, kühler Wind hat ihm gut getan. Er hat Geschmack geübt in der Luft. Plötzlich ist er gekommen ein bisschen bei ihm von innen weniger raus, wo sie stärker gewinnt von seiner Philosophie und mächtiger von seiner Kontrolle. Fertig Eugen hat ihm umgekommen zu schwindeln. In Meule ist er umgekommen an Ungewärmt speiert, es hat ihm ungeholfen nicht gut zu wählen, und wie ein unbeholfen Kind hat er zurückgegeben im Mittengas alles Ding, was er heute genossen in der billigen Kirche. Menschen sind vorbeigegangen und aufgetrotten den Weg von ihm, geschockt auf ihn mit dem Kopf. Ein er saffiner Mensch, ein er solch sein Ungeton, und schämt sich nicht zu schicken, sagt ein er vorbeigeiender Geheder nicht. Andere Vorbeigeheer haben ihn ausgemitten und dreißelnd gesehen. Mirkin hat sich verschämt, flink sich gebracht in Ordnung und entlaufen von dem Ort wie ein Ganef. Wo es vor ein paar Schultern am Föhnekirchbindus hat er sich gesiedelt. Eine Daufe nehmen gekommen, koholischen Anstalt benutzen gekommen, noch nicht ausgehalten. Ein jährlich unbeholfen Gefühle hat ihn wieder herumgenommen. Auskümmten zu uns von allen unseren Theorien, was wir machen sich, und von allen unseren Beschlüssen, was wir nehmen nun, als wir seinen Umgebunden in unsere Jungen, wie die Kuh zu dem Gruß. Alla der Wuss, und wir fallen wie zum Teut verurteilt, fliegen. Alle sind mir umgebunden mit der Strick, ergesst zu Adrängel. Wir können fliehen, laufen, ein Zoll, zwei Zoll, also lang, »Wie sehen uns, du, das bisherige Juni?« Bald schleppt man uns zurück zu dem Drängel, zu welchem wir seine Züge binden durch unsere koholische Strecke. Verschämt sich für sich allein von der Unbeholfenkeit, von dem sie ihm überfallen, hat er zugelegt. Auf der Falle auf einem wird man davon dem Fünnig von sich herausflogen, mit einer kleinen herausflogen, wenn es wird nicht anders geht. Kapitel 7 Eingekauft sich im milchigen Restaurant In einem milchigen Restaurant hat er ungetroffen seine Bekannte es ist gewei nur der gewöhnliche essu nur der zeit wenn der restaurant ist besetzt mit fremden menschen es ist schon gewei spätler in restaurants sind geblieben de poor intelligenten halbe oder ganze politische tier a poor la erreur externes oder glatter solchen geleit was haben nicht gehabt kein warme heim kein kein eigenheit zu steben und kein licht dick tischen an um welchem saison sich behalten von der nasse dicker kält sei alle haben sich benutzt mit der gastfreundlichkeit von dem balabos von restaurant wo es allein gewesen ein eigener mensch ein intelligent und schick literat in dem restaurant ist gebei halb dunkel er schott ged ein leuchthaus zu brennen für de wenige parnose bringende kunden hat der balebus ausgeschlochen de allgemeine lecht und gelost nur brennen die lechtger um tischl wo sie er gewöhnbar setzt mit mirkinsnai bekannte der balebus er a scheiner geht mit der breiter gruhe boot er hat respunen von a gelernten a wusses hoben eides gesoge Sein höcher, glanziger Stern und seine Brillen auf der Nuss ist gewinn vernommen in den Kante bei seinem Großwerk, auf welchem er hat gearbeitet, eine Hälfte von seinem Leben. Ein Werk, das so gesorgt, verschöne in der Menschheit von Muchummes. Er hat jedes Mal aufgehoben seinen Blick von hinter der breiten Bremen, auch aufgeschaut die Brillen auf den Stern und umgekickt die Kessler, die tellerlich smettene Räte, Hering und andere Essenwerk, wo seine Gestahnen vor ihm öffnen konnte, wie er gewollt von seiner Reussäugung die Idee, dem Gedanke von eibigen Schulen, vor sein Werk. Alles ist schon gewesen bei ihm, im Buch fix und fertig. Das Weltgericht, wo die Meluches sollen sich kennenzulernen, die Organisation von der Volontierarmee, wo soll die Aufgabe zu neuten, die Meluches Olistefierend dem Sack denn von dem Fälkemisbit. Er wird schön auf viele Umgänge verbieren, volontieren für der Mäe zwischen die intelligenten, wo es verkehren in sein Kaffee. Esop noch gefällt der Kleinigkeit. Wie er sollst du neuten die Fälker und die im Maluch im unzunehmen dem jeden Schulen Projekt? Also wie ihr er auf dem ungeworfenen Sand seifer. Herr Theodorf geriegt seine Brillen über dem heuchen Glanz decken steiern und täften lang sich eingeguckt in sein Milchigs was er gestammefahr ihm bis er da sehen Milken hineinkommen in er und gut freundlich zu geschmeichert zu ihm Milken hat jedoch er selten sich bei diesen Restoran ist schon aber gewen gut bekannt und gut ungesehen zu lieb sein ihres was allem schon gewusst da bin und über das Geheimnis von seinen Aufträgen zwischen den Kreisen. Beim Tischel ist umgegangen ein heißer Figur, bei welchem der überlebtste Rundführe ist gewähnt der Philosoph. Das ist gewähnt ein seltener Mensch, der schon lange gehabt hat, zu gezeugen, mehrkens Aufmerksamkeit. Er fliegt Sitzenden im Kafferhäus und Gehörungen, um zuzuhören, sich zum Philosophs Reit, Nicht ständig aber vielleicht der Philosoph sich hereinlosen in Gesprächen oder Anteil nehmen in Diskussionen, wo es vielleicht oftmals in den Ofenschuhen sehr heiß ausdebattiert werden in einem Restaurant mit dem Anteil von den Babus. Meistens vielleicht der Sitzende der Philosoph einer allein für sich bei Tischl, bei seinem Warenkleisel Milch mit der Sucharke, und rankücken naber beim kargen elektrischen lüchtel von sein teschel oder verklären sich kücken die auf ein punkt von dem balken schon lang da beine kücken glosagov von dem mitteljürgen mensch hat sich in sich allein eingekortet wer wollt gewollt sich allein nachumnehmen vielleicht da fuß auf fuß wo sei er hat sie gekommen akrobatisch zusammenflechten wie kein anderer nicht, als sei euch herumgewickelt seine Daare, steckte die Hände um seinen Schmulen, gemacht kindischen Körper. Hat er so gekonnt, aufsitzen Schuhen lang, verkückt in einem Punkt wie ein indischer Porsche. Dabei, fleckt auf seinen ausgebleibten Puhnen, und spiegelt sich ein kindischer Guteschmeichel, wo sei er unter Reus gehäubt, von den Welten, in welchen er hat sich jetzt gefunden. Ein anderes Mal, vielleicht doch ja, nehmen ein Anteil im Gespräch, aber ständig mit der philosophischen Ruhigkeit, als es hat nicht harmoniert mit den überlebten heißen Diskussionen. Was haben sich geführt, er um ihn, und es hat ernerviert mit der Eingehaltenkeit und Niemlichkeit. Keiner hat nicht gewusst, wo es lebt der Philosoph, wo er wohnt, und von wussbaren Verhältnissen und Umständen er kommt er raus. Er hat keinem bei keinem kein Kleingeld nicht geborgt. Hotschmann hat gewusst, er sei er neidlich zu kauft, und er hat keinem nicht abgesagt, wenn es hat sich wehr gewendet zu ihm wegen der Gemüse. Er hat nicht gewusst, von wann er nennt es. Er hat sich ungesteußen, als er es müsse wehr sorgen für ihn. warum wir klein seine Bedürfnisse sind, nicht gewöhnen, hat er doch die Möglichkeit gehabt, auszuborgen Kleingeld, wenn es hat sich mehr gewöhnt zu ihm, was soll bei Wissen sein Unabhängigkeit. Das hat ihm gemacht für einen Ausnahm in dem Kreis, um mir misszugeben, für einen nicht ganz sehr sympathischen Ausnahm. Dem Moment hat er ja gerettet, im Restaurant, wie gesagt, ist gemacht, auch aus der kleinen Gruppe keiner nicht gewesen. Umgelehnt auf der Tisch in der Winkel ist der Kellner geschlossen. Der zweite ist gestanden, die Hände verlegt in die Taschen von ihrem weißen Scherz und sich zugehört zum Gespräch von dem Philosoph zusammen mit der Gruppe. Beim Mirkens Reinkommen hat der Philosoph geredet wegen der Harmonie von der Schuhe und der Gruppe. Als der Mensch ist der Vermittler zwischen seiner Schumme und Guff, und er darf nütend seine Schumme, also soll sich nicht grüßen gegen seinen Guff, nur leben in Harmonie mit ihm, und der wussere Umstände der menschliche Räume soll sich nicht gewinnen, weil meistens er dusst den Schumme, wo es brüttelt sich und reißt sich. Der Guff kommt viel mehr übertrugend wie den Schumme, sei gut, sei schlecht. Er allein hat schon gemacht in der größten Schule mit sich. Durch den hat er gefunden, die Menühe und Harmonie. Und was tut man, wenn man hüngert, hat man gefragt, aufgeregt über den Philosophs Ruhigkeit. Es ist nicht nur eine Sache wie Hunger, hat der Philosoph erklärt gelassen, überzündig mit seiner Dauerhand über seine Karge wanzerlich. Hunger ist ein Zustand, punktbar so wie Sattkeit. Und es ist ein Stück ein Zustand, wo der Mensch nicht sein soll, wie ihr Keul ist, zu neuten, seine Schumme zuzugewöhnen, sich zu ihm. Es ist nicht der Guff, wo es leid, es ist eine Schumme. Und eine Schumme kann man aufwenden von einem Zustand, in welchem sie sich un unbequem finden, und sie hereinarbeiten in einen höheren Zustand. Nimmt la Muschel Hunger. Weißt ihr, als Hunger hört er Musik? Jeder Zustand hat ein Schulten, das Schatten, was begleitet ihn. Punkt also wie der Schulten der Mensch. Ich wollte es umgerufen, die Musik vom Zustand. Und Punkt also wie orientalische Chachumen haben sich behalten von der Söhne Schulten herein, dass er dort ruhiger zu können gefunden hat, den Zusammenhang mit der Neschume. Also darf der Mensch entläufen von dem Zustand, in welchem er gewinnt, sich in seinem Zustand befindet. Schutnerein. Vor dem Zustand ist eine er kochende Sache. Es brennt. Es esst dich, es warmt dich oder kühlt dich. Mit dem Wort, der kutscht dir. Der Schutn vom Zustand ist schon aufgekehlt. Dort in ihm kannst du mehr im Teufel sein und mehr beherrschen. Die Rachummen finden sich keimonisch in diesem Zustand und ständig leben in ihm. Durch den beherrschen seine Umständen unter welcher Zeit sollen sich nicht gewinnen. Der Balabous, wo sie gesessen hinter dem Kanter, hat auch er aufgeregt die Brillen über den Stern, wo sie gewöhnt, als sie er es aufgeregt zu schreiben, in gewollt etwas zu fragen von seinem Ohr, der Heus, dem Philosoph. Doch es hat ein Wehr ausgehabt zufrieden. Ich bete auch immer, wo sie vielleicht etwas fragen, hat sich der Schachliner gewendet zum Philosoph. Ich habe schon wenigstens auch mal gehungert. Er ist gehungert, nicht volontärisch. Nur der Vater, weil er hat Busch nicht gehabt, mit wo sei erhungert zu stillen. Er hat sich herumgedreht und Gass und Busch nicht gehabt auf kein Semmel. Ich kann auch nicht entfangen auf der Frage, hat ein Philosoph aufgeantwortet auf seinen ruhigen Steigen. Ich weiß nicht, wo es heißt, Sattkeit. Wie ich habe schon erklärt, gefühlt sich kein Mensch noch nicht zum Zustand, noch herum ihm. Ich habe Punkt, dass euer Mann philosophiert wegen Zustand, wenn ich bin satt gewesen, Heint, aber weiß ich, als ich nicht so kann, sei der Zustand, und du bist satt oder Hunger. Und die Welt ist zerteilt zwischen den zwei Zuständen. Man hat sich umgekickt auf den Inbus und gerät, die Werte verletzen. Man hat sich die eigene Augen nicht gewollt glauben. Es ist gewesen, Mirkin, was hat es gesagt. Mirkin hat schon jetzt allem ins Blicken übergetragen und Wunder über Wunder. Er hat sich mehr nicht geräutelt wie eine Kalle-Mädel. Es hat bei ihm gar nicht mehr ausgemacht, was ihm gekügt auf ihn. Er hat schon gehört, verleuern die Busche. Der Reuler hat verstanden, dass es etwas, was geschehen mit dem jüngeren Mann. man hat sich nicht mehr reden wegen anderen Themen. Nach einem Gespräch mit dem Philosoph hat sich zu Mirken und zugeschaut der Jacqueline, er hat sich etwas gewinn, äussergewinnlich freundlich zu ihm. Er hat ihn gefragt, was hört man etwas bei mir? Mirken? Mirken hat ihn umgekehrt, verwundert. Gornig, kein äußerliches, hat er ihm geantwortet mit der Schmeichel. Tackenig, wundert sich etwas der Jacqueline und fragt Mirken in der Stille, Sagt noch Mirken, hat er schon heim gegessen? Das noch nicht zugewohnte Blut Mirkens Uderung hat sich bei der Dosegefrage gegeben eine Wegkäufe, eine Reufregung und um gekommen zu laufen Mirken in den Punum rein. Euch hat noch sein nicht ganz besiegter Schwurenstolz gegeben, ein Protestieren nehmen. Mirken hat sich aber bald beruhigt, wenn mir beruhigt nur gegebenen Kindern Und er hat zu sich allein gesucht, was ist doch geschehen? Und weil er hart ist, und wir sind so bestroffen, zu zu gewöhnen, zu etwas, hat er dem Schachlina aufgehängt, dass, ja, ich habe gegessen in einer stotischen Anstalt. Ein An Nerv hat er zugegeben in Schachlinas Inneren. Wir gingen in einer stotischen Anstalt mit Bethlers zusammen. Er hat Gurnisch gesucht, versteht sich. Nur ungekickt ihm, verwundert, und so wie Mirkin wollte verstanden, seinen freigenden Blick, hat er gesagt zu dem Schachlinen. Was wundert er sich, also? was? Dort meint er, es ist kein Mensch? Nein. nein, nein, ich wundere sich nicht, einfach der Schachlinen. Ich habe euch nur gewollt fragen, ihr seid schon geworden vorgestellt, vor dem Ballabus von Danen, vor dem Herr Schneerson? Nein, sagt Mirkin. kumt vel khaf vorstellberi es iz a neigene mench es vertacht si net z gemen da man vetar amol n shtuben kein geld konnt er nemmen auf burg mir alle tun zeu so. panish nejer zon do hot er noch a volontier fer aier armei fun sholem ihr er konnt scho unser neyen freind dus amerikan sagaren mirken שאַף קעז האט פייר, הם שאַף קעז פינף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 아ז יעדלט הרן נאָך רעדנדיקע ביכער זייט אַזוי гуט און хаב אַ קוק אויף אין זיין 웹സൈטעל אויף www.yiddishbookcenter.org www.yiddishbookcenter.org איך בין ישיער שעפר אַ שנם דאַנק פארן צו הערן זיך יועב בין ליסנינג טו אַנאדער אב אָר רעדנדיקע ביכער ידיש טאָקינג בוקס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 For Reden de Gebecher, I'm Isaiah Scheffer. Aschenen Dank. Thanks for listening.